Les set cabretes i el llop. Hi havia una vegada una mare cabreta que tenia set cabretes i sempre que s'anava a pastar es deia La mare se'n va pasturar. Mireu que hi ha un llop que és molt llest i si no us espavileu us agafarà. Entreu la porta amb paix i clau i quan vingui la mare us cantarà Obriu, obriu cabretes que vinc de pasturar amb les mamalletes plenes per donar-vos de mamà i així sabreu que sóc jo. Per un dia el lloc va sentir el que deia la mare i va pensar fer-se passar per ella per a menjar-se les cabretes. El lloc es va dirigir a la casa de les cabretes, va picar la porta i quan elles es va preguntar qui era va començar a cantar la cançó i de seguida les cabretes van començar a cridar Ja ve la mare, ja ve la mare! Però la més petita va, va protestar. Pareu, no curieu tant, anem a veure, ensenyar la poteta per a la porta. El llop la va ensenyar i la més petita es va donar adonar que no era la seva mare. I va dir... Dona't la meva mare, és el llop, que la meva mare té les potetes blanquetes. I el llop, tot enfadat, se'n va anar a molir i a farinar, i es va blanquejar les potes. I va tornar a casa de les cabretes tot caminant. Obriu, obriu, cabretes, que vinc de passura, amb les mamalletes plenes per donar-vos a mama. Les cabretes, en sentiu la cançó, diguèrem... Ja ve la mare, però, però ara també ens en sentim la porta. El lloc la va ensenyar, però com que la veia farinada, les cabretes van començar a grirar... Sí, sí la mare, sí que és la mare... Però la més petita va dir... No, no, espereu-vos, a veure si ens diu alguna cosa. I com que el llop té la veu ronca, la més petita el va descobrir. Tu no ets la meva mare, aquest és el llop, que la meva mare té la veu fina. I el llop, tot enfadat, va dir... No patiu, ja us agafaré, ja. El llop se'n va anar una fusada i et va final la veu menjant molts ous. I quan la tenia prou fina... Va tornar cap a casa de les cabretes tot cantant. Obriu, obriu, cabretes, que vinc de pasturar, amb les mamalletes drenes per donar-vos a mamà. I en sentir la cançó les cabretes van dir Ja ve la mare, ja ve la mare, però que, que, que ens ensengin les per tota la, la porta, porta, que porta i que digui alguna cosa. I allò va ensenyar la poteta que encara deia en farinada i va parlar amb la veu molt fina. Les cabretes van pensar, que era la seva mare, obrint la porta, i el llop va entrar i es va menjar les cauretes una darrere l'altra. Però la més petita es va amagar darrere el rellotge. I com que el llop no la va trobar, se'n va anar. Quan va tornar, la mare caureta va cantar. Obriu, obriu, cauretes, que vinc de pastura, amb les mamalletes plenes per donar-te'n la mà. I va entrar la mare a casa, que en veure tot, potes en l'aire, va exclamar. Ai, què els passat a les meves cabretes? La més petita va sortir del seu amangatà i cop tot cridant. Mare, mare, jo estic aquí, jo estic aquí. I la mare, en veure li va preguntar. Què ha passat? I la cabreta més petita li va respondre. Que el llop ha reganyat i s'ha manjat les meves germanetes. Però la seva mare li va dir. No t'emuinis, agafa la cistera del corridor, col·lidor, que el sempre es posa allà a la bona del riu, a l'ombra d'un pi a fer la migdiada. I anant cap al riu, la cabreta petita va replegar pedres i pedres i més pedres i va omplir la cistella. En arribar, la mare cabreta va agafar les tisores i li va tallar la panxa la dalt a baix. Va, va fer sortir totes les cabretes i li van omplir la panxa de les pedres. El vam tornar a cosir i el vam deixar dormir. Quan el llop es va despertar, va dir I no saps sé què tinc, sembla que com si m'hagués menjat pedra. I es va buscar per veure aigua del riu. Ai, I, va I va caure i va a dins i es va ofegar. I veta aquí un gat. I veta aquí un gos. I veta aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat.